bon entzuleok eta ongi etorri metalgarrasira ongi etorri aste bat gehiu metalgarrasira antxeterreteko metalzairiko berenera eta bakarrenera ere bai hemen antxeterreteko larogeita deratzi.zazpian larogeita mar.bostean eta interneten bidez metalgarrasian.wordpress.com eta gaur e, entzuten zait eta garraro abezela ez da Nik ez. Ah, bale, nik ez dango, nez. Zure kaskoak, igual. Bai, bai, zakatai, Bola. super entzumena. Kasko, <laughs> kasko e, Eta gaur, ba, pizka berandu, baina nekarri dugu, ba, e, saio berezti bat, ezta? Zuzten dari jauna? Bai, bai, bai, bai, bueno, nik uste dut, orain dik, endaian, dira, ikia uteriak. Ah, jauteria, ah, esik, eh? Or, Eta, eta, eta Brasilean, ba, igual ere, bai, oraindikan, ezta? <laughs> <laughs> nork daki, nork. Eta trinxerpen ere, norbaite jakine badu. Bai, trinxerpeko zali pillo bat zango ditu, de programo deskargatuko duna. <laughs> <laughs> bai, ba, da, inauteriko, bueno, saio berezi bat, non, eh, bapiskat, eh, tratatuko ditugu, ikusiko ditugu taldeak, eh, bapiskat, mozorratzen dienak edo, ba, nolesan dezakegu ez? Ba, estetika ez oiko batekin anteratzen dinenak, abesterazta. Bai, bai, bai. burua estali, edo baintzat, e... Eh, Ez forma normalean joaten ez direnak. Bai, eta ber, no ateratzen den, eta ber, u, beste berezi, saio berez diren batzuk egin, egin ditzak egun, hau, ondo ateratzen bada. Hori da. Edo ez. Eta, eta, eta, ah, komentatzea, bai, komentarioa izan genuela, lehen gunean Hori da, bueltatu da. Bueltatu da, lide esan digu, bai, lide la puta ama, <gülüyor> esan digu, bai, ba, entzuten gaitu, ez ez dugu. Momentu bateren... Ni por un momento dudatu. Zure fidaltasuna, erasuna puta crack. <risa> Baina, bai, guztet, zute nola motibatzen garen komentari bat dugunean. Imaginatu jartzen dituz zutela pi izango ditzateke <risa> ikaragarria, ez? Eta ere, bai, e, ba, ez daki zer gertatu den bi egunetan. Aiertek igual badakiz ergertatu den. Igual esan da lide? Egon dela horratzetik kanez, e, publizitatzen gaitu, edo ez baina hiru eguneetan izan ditugu, egun ba, da berrogei, egun da deskarga, ez dakit nola gertatu den, baina gertatu da. E, eskerrik asko <laughs> entzuten gaituzun noi, e, entzule berriak badaude ba, eskerrik asko ere bai, eta, ba bueno, ba, ziko gara gaurko piskat pizka, gaurko saioarekin, e, zer izango du gaur menuan zuzendari jauna. Beno, ba, ba, gaurkoan, eh, eh, bueno, gaurkoan ba, aipatzen ditugularik, mozoratzen diren taldeak edo bueno, eh modu hizoikoan eh, taldeak, ba, bueno, hauk ez, ba bueno, ezagutuko ditugu ba, <laughs> black metal edo bueno, eh mundu sataniko horretan sartzen den eh, talde bat, eh, Norvegiatik datorren Gorgoroz taldea. Bai, eh, barkatu E, da tarte berri bat hori da hori indik yeah. ez dakago izena baina bueno, bueno dakago izen preliminarrak gero nere tartea esten dena esango baina bai, bai pixka bat ba hori ez e, deitu diogu preliminarki ba da buruan ta ibilimunduan ba e, bat dira dirilako taldeak dakatela pedra bat buruan ez da sinismen e, mm. harraro iek dituztenak bai, bai. ere bai e, I'm, I'm in love with satan gustan zaitori aierten propos amenazan <laughs> Baina bari, bai Txarante Zangudu, bai, <laughs> Zangu, bai aseiko bara, ba hori ba... I'm in love, bai, satan harrikadaburuan Taibili munduan tarterekin jarraitu mm -hmm. Gero azteko makarra da Nuso abesti luzea, izango duen Eta mamitsua Eta mamitsua, bai, mami ikara <laughs> garria, bai Electro hippies izeneko taldea Eta, bueno, bai, gorkoan Nik ere, ba, Metal 16 e, Jaraituko dute Tarte honekin Eta gaurkoan, ba, bueno, Hollywood and Death izaneko, ba, Los Angeleseko rap metal taldea entzungo dugu. Eta hori izango da, eta bestetik ba, aipatu ipatu zuen bezala, ba, ba bueno, talde bereziak, e, Rob Zombie, Leverserker, eta, bueno, alako... Bai, alzun, bai, talde, bai, estetika, ez taldeak, uh -huh. ba... Guzti hori eta igual pixka bat geio denbora badago, ez dala denbora egongo, <laughs> hemen metalgarra zian. Oh, yeah. e, eta lehenengo asteko, e, subdub mikromatxin talde alemanearraren abesti batekin hasiko gara, sartu nahi duzunean. Eh, ba hori alemanetek datozte ez da dute oso estetika posako, posa apokaliptiko bat bezala ez? Gazka, eh, gaz maskarekin agertzen dira, da benetan isku, ikusgarriak metal industrialan sartu daiteke da, da ikaragarria ordu zute, subdat micromatxin, to nowhere road to nowhere We'll call this war together Fuck the rest The time of mercy is history Who doesn't live with us Is living without sin So we're going to go on this We're road to nowhere And no one knows the way The hope is that we'll find their highest gain We're on the road to nowhere The feeling is the best We'll call this war together For the rest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 Yeah. Hor izan ditugu subdub mikromatxin alimaneerrak, jarri dugu argazki bat hor e, Facebookeko profillen. Bixkate, saio berezia izanik, eta bueno, azkenean e, berezitasuna izanik e, taldearen baitxura, ba, jara, saietuko gara jartzen talde bakoitzaren e, argazkiren bat ba ikusteko zertazari garen. Bai, bai, bai, izan bezala, e, gustatzen talde hau, dakate, zierto e, tokea besti honetan... E, E, machine Head, e, Tokio hori, Arrar hori. Ba, hirun do da dago, nahi guztatuz, eh? Ez dakit, ekarri zenun noizu tal talde hori? E, bai, baina bai, igual asiera, asieran. Eta ezk ez, ez dakit nola... Bueno, ez dakit biratut blogean, baina ez dut aurkitu etiketa hor duen. Mm. Ba, bueno, baziko gara, nire tarte berriarekin erekin... Deitu dana preliminarki, harrikada buruan, taibilimunduan, edo I'm in love with Sharon satan ez, eh, maite mindurik nago. Eh, eta, bueno, ba, tarte honetan, ba, hori, esan bezala eritzen gegoen dut, ba, talde talde hoiek, ba, mate dutela, ri, eh, maten duela, maten duela, ba, harrikada bat dutela buruan, ez, e, pedrada bat, ozer, edo pedrada bat behar dutela gian, ez. <mai>. Ba, talde hoiek, da, dela pizkat e, zoraturik edo pizkat txoraturik. E, burutik da, jota. Burutik jota gian, edo oso poserrak direlak, eh, direla, ez. <laughs> Ba, ba, bueno, basiko naiz e, eta ze talde karri barren nuen ba, lehenengoa eta egian ba, ikarra. Garren nagainera, ba, honekin jolastuz ez, e, jaskera harraroekin jol, e, jolastuz, ba, Gorgoroz taldeak harri dut. E, gorgoroz e, Norvegiako Black Metal talde famatua ba da, segurenek, ba, Europan ba, talde famatuenetarikoa, Bergen irian jaioa gaur egun bost musikariek osatzen dute taldea e, hauek Infernus e, Alzamon e, la, bai, e, Infernus, Alzamon Bodel Tormentor eta Ateringer dira e, hauek existenak dira e, bakoitzak beri du, du Infernusek e, Roger izena du, Alzamonek Thomas Hau Hau, Hau, Hasklund ez dakit nola pronunziatzen dau Bodelek Frank Watkins, eh, tormentorrek boio gehiendal, eta aterin ez dauka zen ez dut aurkitu bere fitza, eh, seguraski aurkitu dezak ez dute interneten, ba, bilak, eh, bilakera eh, egindaz. Taldea, Infernus gitarra joleak, eh, jat eta gout perbertor bateria joleak sortzen dute hasiera batean mila bederatzen dut da laro gitamabi garren ortean. Jaik zute, nola azten dira, bai Infernus, bueno, bai Infernua ez, baina gout perbertor ez, eh, mm. antxumen perbertzaiea edo nola esango ditzateke holako ez iz, iz, iztena raroak. Ba, ba hori sortzen duten mila berretzen dut talarrogeita maigarren urtean, eta a, Infernusen filosofia azken erainoera oman da, ba, hau da, Infernus satanista kontsideratzen du bere burua, gainera, e, bere ditzen da, ba, lurrean satanen ministroa dela esaten du, eta bueno, e, kaldetzen diotenean beste ze alde za, alderdi sataniko hori, antua helabinen e, alderdi sataniko famatu hori Horrengatik alditzen diotenean, ba, guzteiz baztertzen du, eh? zuzten du diela, hori ba, pauzer pauze batzuk edo faltxu batzuk. Honek e, zein efektu du gor-goro zen, ba, Infernusen pentsatzen du, ba, bere personalitatea oso intartxua dela. Eta, bueno, abestin gaiak eta bueno, ere bai sandezako ba, taldearen beste partaideak agien ez daude laburuteik anosa Ba, bestien gaiek satanismoaren, nilketen, torturen eta beste gauza gauza politen inguruan mugitzen dira. Mm -hmm. <laughs> bai, oso politak. Eta ez hori bakarrik oso ezagunak dira, bere kontzertutan ematen dituzten ba, ikuski, ikuskizenen gatik e, montaiak eta e, eta bueno, ba, ditute oso ez, ezten atoki biztosoak. E, Horriburuz, berandugu, itza egingo dugu, lehenik talderen historiaren inguran piskagatea e, Bidaitsike bat ingotugu, dugu. Hasiera batean e, dena, mila berretzen dutela hori eta garren urtean esan dugun bezala. E, soñua, talderen soñua, thrass eta plak metalaren influentzia argiak e, zuen. Celtic Frost edo bazori bezalako taldeak e, referentzia bezala hartuz. E, pentagram, lehen lanetik kritikoek punk eta hardcore musikatik e, gauzak hartzen dituztela diote. E, Ba bueno, ba asko asko entzutenak agian aurkitudiko diate, ez dakit neri as, black metala eta batez ere hasierako black metalari, ba punkaren ikutoak ez dizkiot hartzen azkar eh musika na agian, baina bestea. Ez dakit. Azken finan taldearen musika estiloa oso azkarra eta agresiboa da, naiz eta taldekide aldaketa handia egon urtea Juan Juanela, ba E, edo soinuarekin egin dituzten esperimentu ezberdinak egin izan da, ba, Destroyer edo Incipient Satan bezalako diskok referentzia bezala hartuta, ba bere estiloa mantendu gute ez, estilo azkarra, black metala, e, black metal gutxi gora, klasiko, azkeneko agian, e, ba, es, ez dakit, sinfonia edo soinu atmosfera gehi osartzen diote. E, baina, bueno, gutxi goraen mantendu gute, beraien e, zera, beraien estiloak, kide guztiak, e, ba, esan bez dela, harrikada bate dobi dituzte buruan gutxinez, baina, ezin dezakegu esan, ba, pouserrak direla, edo eta hipokritak, e, azkenean bere ideologia antikristaua eta satanikoa bukaerera inoeramate dute, horretan betxatute, hori e, praktikatzen dute. Beste blag talde gehienak betzela, ba, beltz ez joaten dira jantzirik, eh, soñean iltzez Jositako brazalete... Brazalete esaten da? Ez dakit nola esaten da. No? Pulsera erraldoiak. Pul <laughs> ba, bueno, gerriko edo... Hau ez dakit nola ez dut aurkitu euskeraz, eh, korpse pain, no, suposatu dizango de dela hori eh, gerrial inguruan jartzen denak, ez? Korpiño, ez dakit nola ditzen ziaten. E, ba, horik bauri go eta bueno goitik bera odolestustiak eta ba, hainbat eta hainbat elementu bai pagano bai anticristao eh bai satanikoak hartuz bere, bere musikan bere estenatokietan eh esaten dut zale e, amorratok bazarete ba estuve de la taldeari buruz zainbestitzen go eta bueno, taldearen inguruan sortu sortu ziren e, istilu edo eskambila hoiek E, batez ere ba, bueno, gorgo taldeari buruz hitz egiteko ba, hartu beharko de hartu beharko e, gene zaken bat saio bat edo bi ba, dena kontatzeko ez. asko hitz egin daiteke. E, eta bueno, nik hasiko naiz, ba, pixka bat e, ba, taldearen arazo gehienak hasi ziren urtetik aurrera ez, bi e, .000 garan urtetik gutxi gorabera... E, Ba, bueno, esamezela, arazoz berin eta murgildurik ikusiko zen, batetik e, gal momentu horretan taldearen abeslarizzena, orain gaur egun ez da abeslaria, e, amarrila edeko kartzel zigorra gazo zuen, e, festa batean gizon bat e, baitu eta torturat zagatik. Baituak esan zuen arabera, e, ordu asko pasatzen dituen torturatuta, atuta, e, galek bere dola edan egin zuela, eta e, ba desangraturik ilegingo zuela, ez? E, e, esaten zuen. E, Hauk, grazia eman diozenen, egonez biratzen horri horriburuz informazio, eta gartzen da, agartzen zen e, bere amaren komentario bat, galen amaren komentario bat, esaten zuela, bera veganoa dela, eta odolak, odola ez gustatzen, <laughs> <laughs> Tori Black metal Ez, ez baina, baina bai e, eta hau zen izango ba, galen lehen istilua gero e, ikusiko dugu, ba, ze, beste zeratan egon zenuru gilttuta, baina e, baina bai lehen lehen alalddido lehen, lehen, lehen zera amar hilabeteko kartzel zigorra jaso zuen hor ba, gizon hori baitzagatik, Arrazonek beste bat ekarri zuen, momento horretan diskoa grabatzen ari ziren, eta aberslari gabe diskoa ezin zen grabatu. E, itxaron beharri zan zuten, azkenean 2002 garren urte arte non e, Twilight of the Idols diskoa kalera zuten eta hau, ba, Nietzseren, e, Nietzsche, edo ez dakit nona pronunziatu zuten den, ba, liburu bati omen egiten dio, e, bera egin filosofia barruan, ba, Nietzsche asko barren dute, E, Disko nena portada ba, zentxuratu izan zen momentu horretan Fantofeko Eliza Errearen argazki batet, e, baten irudia izategatik. gatik. Eta hau da, 1000 bueno, mila bederatzen duen dela hori gaitamaigarren urtearen izan zen Errearen Eliza hau, Black metalen eta Iner Cycle mugimenduaren historia bilakatu den, ba, irudi bere izgarri netako bat bezala pasatu dena, ez, argazki hau. Beste saio batean egin dezakegu, ba, e, list errek eta honen e, zehar, ba, ze, oso oso interesgarria da. Ba, bueno, salto egingo du, disko hau esan, esan bezala, ba, e, Twilight of the Idols diskoa kaleratu, kaleratu zen bueno, kaleratu bezain pronto, e, konzertuak eta ziren diren. Eta ikusgarrien, e, ikusgarrien azteko, 2000 ba, eta laugarren urtean, Krakobian, E, eman zen Akrakobia, bueno, poloniako iria, e, nola prestatu zuten, ba, ez den atokian bi gurutze jarri zituzten, mm -hmm. e, hauetan biluzik zeuden bi neska gurutzaturik, e, kontzertuaren, ju, kontzertu joan nela e, kroniken arabera, neska hauetako bat desmaietu egin zen, e, neska hauek e, biluzik zeduden gurutzatutak, ba, buruan ba, maskar edo poltsa bat be, bezala ematen zuten, mm. Hau, eh, bueno, ja fuerte dirudi digutsi gora bera, ba, honekin ez direngelditu esten atokean aurreko aldean, ba, estakit hau esola, edo, estakak, taket, estakit, no, nibiatut, ta, aurkitut, esola, taket, bueno, esten aurrean estaka batzuk jarriz dituzten, eh, batak bestea, besteekin lotuta, ba, burdinari batzukin, ez, eh, alambre espino delako batekin, Eta hauen gainean, iltzaturik, ba, harkumen eta ardien buruak. Osa, ja, azten gara... Mm. Ba, ja, gutxi gara, ideia egiten duzute, ezta? Guzti hau brutala iruditzen bazaizue, ba, hare brutalagoa musikarin arropak eta makillajea. Ba, beti bezala beltzez, e, makillajea eta, eta gainera, ba, esten eta sale guztien gainetik, ia, oh, ehun litro dol baino gehiago. E, ba bueno banaturik ez beraz ba iru, irudiean brutala da poloniako au, autoritatek ez zuten oso ondo, e, ikusi kontzertu hau eta salatu egin zuten taldea ba tortura eta animalien tortura eta erligeroen kontrako delituen gatik. gainera grabazioa zentsuratu izan zen eta judiaz, judizalki baituta ez inizan zen editatu ez izan zuen e, saldu zale e, eta kritikoek Eh, bon, bueno, eh, eten bat egin daaz, zal eta kritikoek eh, bi sale mota bi bikorgortzen zal mota. Bere ten dituzte batetik eh, bere musikarekin erotzen direnak eta beste batetik, beste batetik eh, bere historia, historiarekin edo historioekin erotzen direnak ez Ba segurazki ba, gehienak izango dira. Era baten edo bestean taldea black metalaren talde famatuena edo famatuen eta famatuenetarikoa bilakatu dela argi dago eta bere fama eskandaloetakeintzas berdinekin e, nahastu dutela ba bi mundu horiek asko zaindu asko zainduz eta bueno, ba, ba, bai bata eta bai beste zalemotari ba bat e, show guztia edo pakete guztia manez ez? E, bueltan kontzertu azkenan azkenean 2000 eta sortzigarren urtean e, kaleratu izan zen kontzertu hau e, eta, bueno, ba, jende guztia bai zarrakabai gazteak arritu zituzten eta impresionatu zituzten, bai, benetan brutala da irudia e, Zuek zuzenean ikusi arte bideo, Youtubeen dagola e, ba, bueno, Lehenengo abesti bat jarriko dizuet E... eta gainera aipatu igodualaren txobertan argazkia Facebookera, txik nahi bat du ikusi bai, bai, eta oso polita benetan ikuskarre, ja, abestia oso dago da oso azkarra tal, baina e, hau egin dut pixka bat ba, taldeari buruz zeh nahi e, bat duzute deskubritu eta nire interesgarri buritzen zait uh -huh. zehen harrika duten buruan zen ero dauden Bai, gero beste historia batzuk daude, gal lengua e, e berriz hauzi peratu zuten, ba, best, e, beste gizon bat torturatza e, tipo bat e, galdetu zion, e, periodista batek galdetu zion, aber zergatik margotzen zituen bere muskulak eta bere gorputza eta paliza bat eman zion. Bena, ba, bueno, tipo, jatorrak, tipo jatorrak eta bere musikan bizkat islatzen dutenak ba, bere noia, nola sentitzen diren ez? Mm -hmm. Eh, an bezala bat gorgorro eh, entzungo du orain eta bestia inzipit satan. Eta hau entzun mesedez eta ikusi YouTuben ikusgarria da. Ora ez handugu inzip inzip e, gor esan bezala, ba hori e, zaleak bazarete ba parkatu baina ez nuen nahi taldeari oso oso egin, itzegin eta buenos, taldearen zergatik egin den famatua ez musikazkanpo diren gauzak. E, oso historia interesgarria du, du talde honek eta benetan ba gomendatzen duzuet hori, ba, ba, talde honei buruz ba informazioa bilatzera ba, ori, benetan interesgarria da. Eta orain pasatuko gara, e, engu, pausa bat eta pausa horrekin ekaritzen du gobernastia Mushroom Head taldearen Kill Tomorrow orduzue Mushroom Head izan dugu Masron Head e, ari gara jartzen irudiak o, e, Facebooken, ba, benetan ikusteko ba, pixkat talderen taldoien itxura, ez da, aber, itxura ez da garantzitxoena, badakigu, bainan e, e, beraiek importantzia hondi ematen diote, ba, zer, zerbait egatik izango da, ez eta Masron hauek izan e, zuten, ba, bueno, zelako iztilua edo izkanbila, o ez dakit, e, mobidak <laughs> izan zituzten, ba Slimnot talde famatu erekin, zeren hauek ere bai joaten dira, maskarekin eta makiaturik eta bar joaten dira. Eta komentatzen, gainera maz onge dauek Slimnot bainan bi ohiru urte da sortzen dira. Eta ziren denbora asko tantzea, asko horren... Durante mucho tiempo, ez dakik no es? Denbora asko onzen, gontziren horre talde bat besteari hori ba, bueno, botatzen meztuak eta bar eta eta, eta bueno, azkenan suposatzenak da gelditu zirela, ba bueno, oso ondo eramaten zirela eta biak zirela oso talde handiak eta bar, ez. Nikozuta da Katala enbidia zen nauzatu zien lenago eta eta Raman zutenaren estetik eta Slimnotek eraman ditu, ba agian ez dale guztiak, ez. Gustatzen zaion Masonhead baina <laughs> askoz gehi gustatzen zaiz Slimnote pertsonalki. Mm -hmm. Eh, está bueno, para mí me indican pasatzen a la Azteco Macarrada, está Por ir a Azteco Macarrada, Metal barracia. Horentu honetan entzuten zabixen asteko makarradia oso berezija da, bitxilla. Makarrismua asainetan daro igun ontzat behintzat Baina ez da hori bakarrik, be miseri intexen teokrazia bestizia zabiatu genduan armia armazaria, bukatut zatemongo dudulako, gehiago luzatu eta korapilatu algenduan arren. Beraz, zorrak zaneidea, udatorna azetik aurrera armia armazare berri bat egun zena ziko harila. Gana dela, gaurkoari erreparatuta, Horatuko zuen moduan aurreko zaizuan 1200 eta laro eta sortzizaz gerostik Jeff Walker buru daukon karkas talde ingeleza izan zen azteko protagonistia, eta gaurkuan 1200 eta laro eta zeira apare bat urte lehentsua ora du usalto karka sortu aurretik Walkerrek lideratu eban elektrohipiz taldea ezaguntzeko. Ixenari erreparatuta, ez da guen moten oso makarrak dizenik, elektrohipiz, baina badira bai, basirian bere garajan eh, badira bai gaur eta bereziki ondalago eta bost urte. Eta ganera, mendela urtena pasatu birrisan daizei ja, talde honek munduko makarrizmuari egin dako ekarpenen jabe izan alixateko. Elektrohipiz muturreko fast core deitsurikua etxena zizan, kontzeptu oso zabaidatu egin zan bere gara izan, eta euren burua aditutzat dauken eta euken askok bestelako etiketak hartziari ekin jautzen. Trashcore, Crash Punk, Crossover Trash... Bakotxake, bueno, beren harrikadien arabera definitzea zan, Baina, einkontu, gaur egon musika estilo horrek oso identifikagarrezak badira be, ba, estilua sortzen doian garajan ba, bakotxen gustuen arabera identifikazio bat edo beste etxen jakola musikiari. E, inolako duda barik, behintzat, esan lehikeuna da, Green Core-en sorreria persipitatu ebala elektrohippistaldiak. Haretagejao, Play Fast Ordai Die konzeptua eureri eskertu bihar deut zau. E, badakiu Play Fast or Die bizkor joa la hil, Konzeptu horren edo gano, isen buru horren atzian daukauzela Muturreko musika festivalak, eh, askan urtietan urten dizenain bat talde makarra, eh, lock-up grinkoreta handizek japonen grabatako zuzenekuen isen be eh, hori da, eta beste abar luze bat da playfaster dai. munduan oso ezaguna dana, baina ez da hori bakarrik. Elektrohipizek ama 2 pulgadako piniluan atarae ban amairua bestiko lendizkuen isen burua be badalako. Ofizialki, Wolkerrek sortu eban nekrosi zigilua satara eben 1200 eta larrogeta bederatzi jan, baina eiz jesatera 1200 eta larrogeta zeikoa da playfaster dai diskoa. E, eurak praktikatzen eben musika estiluari buruzko estabaidia elikatzeko be, lehen aipatu dugun estabaida hori elikatzeko be, e, ba bueno, aipatu diskoen zazpigarna bestien isen burua oso esan da. Amai punkiet, galdetzen dugu, punkija nahi xondik, erantzuna erresa da, esesko borobila. Diskografia atletik be, eze benen naskorik, bi LP, bi bilduma eta suseneko bat atara ebesen, edo beste modu batera esan da, bi diskotik bost atara ebes. Artista dutak. Letren inguruan, esateko ditxi. Veganismuen alde eta McDonaldzen kontrakuak batez be. Fingean, kapitalismoen balorien kontrako kritika soziala da talde honen letretan jasotzen dana. Gaurrentzungo duena horren nadibide bat da, play diskotik atara dugu eta Ronald McDonald, tetrikoa dauko jomugan. Ran Ronald deitzen da, einkorri Ronald. Da abestionen isenburua. Beraz, gozatu eta entzun. Hemen play dizatan! el carrajero anche de radial Se sí, carajeroa, eh, hor sí, carajero carajero chirrinda ondoa, eh, oh, chirrindo ondoa, anda or... en carajero, acá está. Bai, egian eh, entzen duzute, ba, moztu dela de repente eta sartu dela promoa edo, bueno, kuña edo horrela zen abesti, osea, dira berrogei segundo <risa> baina gaurko makarrada guztatu zai, gaurko makarrada egiten dio o, o, o, osea, eh, azteko makarrada horrela ko gauzaak izan berkori tzatek, hori da, makarrada eta bestia dira tontakerik Bai, ez garen, buf, kañero <risa> Eta, ahora en bestepausateiteco Juan Gorá, Rob Zombiren feel, Bueno, Namb, Feel So Namb Talde, lukainkarro, zombi nere, asko guztan zait, eta gomendatzen datzen zuet, zuzenean ikustea, zerien da, da benetan ikuskarria, gaina pintak, e, ze pintak zombi bat ezela, jazten da. Eta gainera joan, uh, bueno, azkeneko urteetan e, John Five da, e, taldean jotzen duere bai, John 5 gitarra jole famatua, da, espektakulo, espektakularra. Eta zer da, zer da? Oh. Green zer da? <laughs> oh. <laughs> zer? Se tira de quien cuña, me queda bueno... Jajajaja <risa> A ver, es, a ver... Maio, ah, ser... Lengua Aztecao... Ahora suber diño... Yes. A ver, el maio rir, A ver, cuña, va! Tengo mm. Ah, vale, vale, vale... Me voy a ir muy Venga, mayo cuñarí... Va! <risa> <risa> metal Garraxia Fire horik ez dituen saioa hor duzuak. Da vid no anda on. Eh, estoy en partaller, te Metal 16. Edo 16an metal DEITUKO ituko saio nere EGINGO dugu. Aineraz du balio, zer entzuda kazun neska baten agotza horre promoa egiteko eta hori poz gelditzen da ondo. Da esta, esta. Oh, parkatu, pa. <risa> 16 metal carrasía mire metal arragón osara está osatias <risa> <risa> oye arroz pero bueno ondo con toda ahorita soy de 80 metalero no? arragón <risa> <risa> <risa> sariburos Entzien gaituzuk gaur eta zer, zerri buruz baguk e, ez dakit ez, emango gaituzer bait. Mango zure pro, bai, zure proposak eta arraro, iei txungoak. Bueno, ba, <laughs> tartearekin jarraitzeko, ba, pasaren, ba gutxi esan, eh, pasaren astean edo duela gutxi batzuk eh, ezagutu nuen talde batek ariko dut. Los Angeles aldetik datoz, eta Hollywood andet dute izena. Rap-rock, rap-metal inguruan eh, ibiltzen den taldea da. Bai, baina er, erritmoa da oso, ere bai oso rokerio ez? Bai, ba, Jolazte bai. Jolazte dute horrekin ez da? Bai, bai. Bai, bai. Baitu bi estiloen artean ibiltzen dira. Eta bueno da, talde bat e, 2005-tean sortutakoa. Deuce eta J-Dog ezizeneko bagazte batzuk zerartu zutena dutena. Eh. Baula pizkat eh era abestiba tigo zuten MySpaceen, ikusi zuten kritikaneko nahiko desentea hasu zituztela. ziren eh, lanean, bueno, laguneekin eh, musika jotzen eta bueno, ba taldera eh batu ziren, Sheediev, eh, Johnny Three Tears, Charles Sin, Charles Sin, Baula Charles Sin, Charles Sin, Funny Man eta The Curls. Neri, zuhete zait interesgarria jotzen dula Rey Misterio talde horretan, ezta? <laughs> <laughs> bueno, ez da egite, niri zaiti dutzen eh? Bueno, gero, eh, goko dugu argazkete, kutsuko dut zute maskara kera batean dituzte, handarri dutzen zaio pixkete... Rey, rey Misterio, hainiara diak re, Kaliforniakoa Rey Misterio bezala, Rey bendikan, <laughs> agur bero bat, Rey Misterio <laughs> gure entzule <laughs> gure entzule, ja <laughs> bai, promo bate ingo, digu <laughs> eta bueno, e, gainera ba aldizkari bati eskainitako alkarrizketan esaten zuen hortan, ba garai hortan, mantzegoak egiten zituztela, ba, bertako gelara edo estudiora hurbiltzen zen edon hor hartzen zutela taldean edola, o sea, ez da. Eta hori da estilo, ez? Eh, nola daude e, lider, liderantzako estiloak edo hioek, ez? Eta hau da estiloda, ba, hau da estilo fumadero de crack, está, se so, me un era harto eta duzuna. Eta, bueno, eh, handik eh, denbara gatera, eh, aipatutako batek, eh, Shady Jeff-ek eh, utzitzun taldea eta sei galditu ziren. Eh, eta, bueno, ba, taldearen garapenak eh, azkar bueno, oso oso azkar jarraitu zuen. MySpace-en eh, lehen bedatzi aztetan, ia milioi bate erreprodukzio izan zituzten, ia gu bezala. <laughs> Bai, bai, gutxi gorabehera, bai, hor hor gaude. Gaur estan ditugu bi deskarga. <risa> Mira. <risa> eta ba 2006erako dagoeneko kontratu gabeko talden e, zerrendako lehen postuan ziren 8 e, e, milioi entzunaldirekin. Gu bezela, hor gaude iBoxen eta nahi du zutenean ba ematen badiezai gustatzen zaigu ba igotzen gara rankinean, ez? Ta Eta <laughs> hori bakarrikan esateko jarritu eier. E, gero e, bimila sortzean ba, Virgin Mobile Festival e, festivalean e, estreniatu ziren, e, banden leia batean tean garaie sortatu ondoren, e, izanero ba, bimila sortzean bertan kaleratu zen e, taldearen lehen diska, Swan Songs izenekoa, eta gainera ba, bertako e, ean abestia maiden 0 e, behatzi ba, futbol amerikarreko jokoan entzun daiteke eh meiden edo barkato meiden edo maden maden eso no de nada no, maden ah, porque sei. da da ez da avisena ah. da comentaristas amateurs avisena ah, metal garrasia hemen zuen zuen ezagutzak <laughs> irekitzen futbol <Football> americano yo <laughs> Gero 2009an e, kaleratuz zuten e, bueno, Coverdiska bat, e, bestak beste ba Zeppelin bezalako talde zehauenen bertsioekin. Eh 2010reko berrialdera, e, Deus e, talde kideak ba taldea zuen, e, arrazoien artean ba, Wikipediako detektibek esaten dute <laughs> de e, bateatzen agertzen da lagun batek e, traizionatu zuela. <gül> Eta ezin izan zuela biran parte hartu eta gainera dirudinez ba, jente bat kontratatzea eskatu zuen birarako eta horrengatik ba, lau mila euro pagatu izan zuten gaineako taldekideek. Eta txireno oso, oso ados horrekin. <laughs> oso, ndo, guztaden zain. <laughs> Hau igual nire tartean ere bai, eh, zarrika da guruan tartean sartu ezak egu, ez E, gero ba, bueno, musikarekin jarraituz bi.000 e, hamaikan e, Amerikan Trai izeneko bigar nuen lanak kaledatu zuten, e, askotan gertatzen da ez, e, ba, taldekira aldaketekin eta taldearen garapenarekin ba, aipatzen dutela aurreko jarraitzailegua ba, komertzialagoak direla ez direla eta bueno, ba, etiko za e, aipatu ba, behar bat taldearen gauzarik bereziena dela, Ba, taldeekide guztiek partatzen dutela bestiren batean eh, haotxetan hmm. Eta taldea osatzen dute ipatu desera Charlie Sin eh, haotxetan, koruak eta gitarra hausian The Curls eh, bateria perkusia eta hoiuetan, Danik egiten eh, haotxegarbiak J-Dog eh, gitarra erritmikoan, eh, teklatuetan, sintetizadorean, programazioan Ahotxetan, eta... Oh, zerbait ez duela egiten, tipo honek o... Oh. Ez, baxo elektrikoa ere <laughs> <haraitan. laughs> Eta, gero, e, Johnny Three Tears e, ahotxak eta oiuak, eta Fanny Man ere. Eta, bueno, bazken lana iazkalea datu zuten, e, Notes from the Underground izenarekin, eta bertatik entzungo dugu We Are izaneko abestia. Ordu ba Hollywood undead. We are. Ezan dugu, az... Bueno, ez niai azken tali ezango da... E, denbora... Denbora... Barik, e, gaudelako... Dori, Jack Txak, txak, ikus ez... Nik denetarik esaten du, denetarik esaten... Nidak atara zoa, nik beti saiatzen ez... Nahi dudana esaten. Eta askotan, nik esan nahi dudana... Ez dago izkuntza horretan nintza. Eta orduan botatzen du tingeles ez... Eta orduan... Ezin duzu guztiz... E, osa, zuzenean itzuli... Pain, Ez, claro, nahi Nate Justo centzu horrekin da tan, bai, neso so, so al reversa. bueno, va ba, ba izan dut zute piska bat, eh, ba ignauterien saio berezio hau, eh, tal edo, tal edo denetarik, Bueno, aitorrena ez, baina aitorre berandua beizatu nion eta esan ditu Ah, posible nun sartu beste talde bat, baina, bueno Beste, beste inauteri baterako gutziko dugu, gu oso positiko gara Eta uste dugu, rengo urtean hemen, eh, da erda Baina eski <laughs> Eta bueno, ba, hemen ba, oneraino iritxi da, eh, azkena beste gelditzen da eh, Ezkerrik asko entzutegatik saioa, eh, bueno, ba, ba, ber nola... Guztatuko leitza eguk epa, ba, feedback bat egotea edo Olako zerbait, abertzerri hori eta zaitzue eh? Ba informazio asko gaur ez dela egon Ne txapa da, baina, bueno <laughs> Ez dela informazio hon direko, baina, bueno, da pixkatez Agotzea talde, talde, lozen maskarados taldeak ez Eta, ba, bueno, ba, hori, ba, dakizute, nuna horkitu gaitzakezu ete, tori Onda esan dut? Ez, get o en, oh, en. eta en hori hori casi casi eh sam vezela metalgarrasia eh punto wordpress.com facebook en metalgarrasia habildua metalgarrasia internet gainera de mail elvidebat bat, e, metalgarrasia habildua gmail.com eta bueno va critica que gustatzen dugu bizetzen dugu bizia en modo hardcore eta, eta, bai, me sedez, ba, bueno, guztatu enbatzaiz dute, ba, ba, ez dakit esan, eta jazta, eta hori da, nik jabukatu, ez zaten, nik banoa, tomar. Ez, ander, zerrekin nahi dukak da, berekatu, berekatu, bai. Bai, e, bukatuko azkeneko taldea, The Berserker Zetarekin taldea da, eee, grind elektroniko industrial arraro bat egitutu oso, matxakoia, oso potentea asteburua asteko orduzute the bersarken internal examination agor agorden ai <usurra> the fluid in the last world habit is aspirated highboy patch video cataloging americana this of comfortable made the highboy furniture holding power in the kitchen right third tier every to the north nice well, room There's no more in, here it's all dead Our swords at the back of the series don't go